Про потім. Я ще у вас в пакулі буду, і хто запросить у гості, не відмовлюся, усе наодинці розкажу. А поки що прошу вашої уваги і допомоги. Станьте в коло і всі погляди на шановного земляка свого. Зафіксуємо для історії, поки сонце не сховалося за Хмару, хвилюючий момент єднання хлібодарів і творця духовних цінностей. Що його народила ваша благодатна земля. Нарешті фотоапарат відклацав. Сонце ніби тільки й чекало завершення історичних зйомок, ковзнуло за Хмару. Бородань складав у сумки техніку і ладнався їхать. Жінки сідалися на клунки з гичкою. Ярослав обійняв Бермута за широкі, масивні, як надробна, плита плечі і тихо мовив. Іван Івановичу. «Зараз висядете у рафик і дасте мені відпочити від вас хоч на дві години. Обіцяю, що за цей короткий час я за вами дуже знудьгуюся і рівно 7-й буду у фойє театру, де мене зустрінуть під зблизки фото спалахів чарівні акторки в українських костюмах з короваєм на рушнику». «Шановний, так потрібно для дальшого розвою красного письменства»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 що вам доведеться пересісти з розкішної Волги до прозаїчного рафіка. Шановний, дозвольте коротку заяву. Не дозволяю. На данім етапі спектакль веду я. Але в такому разі я знімаю з себе відповідальність за ваш громадський авторитет. А хто вас уповноважував нести відповідальність? Шановний добродію, вас криком кричить елементарна заздрість. Бермуд сунув до рота сигару ніби поклав під язик рятівну таблетку валідолу і мовчки подимів через бурякову плантацію у бік дороги. Ковтнувши його, Рафик розвернувся і покотив хмару куряви на шептаки. І з кожним метром дороги, що її долав Рафик, душа Ярослава відживала, звільняючись від тяжіння над нею Івана Івановича. Уже він не маріонетка в пухких, з короткими пальцями руках бермута. Уже він належить сам собі. Уже він справжній. Душа оновилася, переродилася. В один мент. Так йому хотілося. Роль письменника зіграна. Можна зітерти грим, розслабити м'язи обличчя, не демонструючи на чолі високих дум про народ. Вправді до нього наблизитися і про нього подумати, не опуститися, а піднятися до цих ось жінок у куфайках, які з року в рік з дня в день гребуться в землі, щоб у нього на столі в індійський цукор наці, завжди був цукор, і хліб в німецькій хлібниці, і до хліба в японському холодильнику.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 Тільки ж слова на думку приходять, якісь бермутові. Ні, щиро. Уже щиро, не для об'єктива і газети. У нім кров народу, душа народу. Знову патетика. А може це звичка мислити високими поняттями? Високій з духу? А що як бермут у мене в душі? Стоп. Заборонити. Без слів. Заборонити слова скупатися в народній цноті. Знову. Хай Маргарита хвилинку зачекає. Ярослав перекинув кошель, постелив хустку,